بسم اللہ الرحمن الرحیم دی آیات اللہ جنر جنال ہوں دمنافکانو دیورا کی تذکر اگر دانازل شیم داری واکی بارکی دی او واقعا دا منافقو مسلمان نو ظاهر کې مسلمان د مسلمانو منافق بشربو می دا د بشربو منافقو د هغوی په مس کې جګړه رودي او رودي او دغه څه مسلمانانو په امر الله بلل شو استاذ چې کوم پیغمبر دې محمد علی السلام اعلیحضرت پیښلا او پیښلا و منافقو ته نه چې پیغمبر علی السلام له پیژندنه له سلام استافه مشرد لو لو کار ابن اشرف له و او دا هغه سره د چې الله تعالی د آیات کتابه ورته دی آیته حکمو ال توت مده هو د چې پیغمبر نه کہ پیامبر کو بحق پیسلہ گئی انہوں دو ظاہر مسلمان ہوتے جبی مسلمان انہوں آگا یہودی تے زور کاؤ او دے تپارا پیام پیالا زور کاؤ جبورتا پیامبر کو رشوت نال او دے گو بحق پیسلہ گئی او دے پا غلطا بان ہمدی مسلمان منافق ویرے ظاہر کے مسلمان مراشر یہودیان اومد شراغا فواسے رشوت میں شخل تاخلی نزب ایسید تاکم نزب ایسی حق کې واپس نه مسلمان هغه حق کې سره و دے بانے مجمور که جو داستازو پیغمبر دے تظاہر مسلمانی تامت سیدن تا دو مسلمان تا استازو پیغمبر لہبا پیسلتا بارحن لائف تاک پیامبر علیہ السلام تا یہودی مراغی آو دا عجب مسلمان یعنی دا منافق مراغی زاہر مسلمان پیامبر علیہ السلام تا دو دوارو خبر آوری دا او چوی کتنو حق دنا یہودی دا پا رہا پیسلتا مسلمان تا دے مسلمان تا رہے تا پقالتا او پیسلے اوکرد یهودی پر حقی نوی علیہ السلام بہر حال کے پیسلے اوش ادوار رو رو تن دے منافق بیارو بل جو کوئی نا عمر سے بلجو دا پیسلے ماتلے دا خواہ اوز عمر سے بانے پیسلے کو جدا پیسلے نمانے زکتا سرماؤ من التدل دا پیسلے لرالی نو اوز بز عمر سے بلجو آغب آنے گا پیسلے ند مناطق علی راوستو عمر سے ملعه را یہ حدود سنم راگی دے حدود دوئے کو اصلاسو پی عمبر لمنتلو و غفی صلو قلازہ مال اقارد اگو ایچه تب پہا کبانگی او دازا ہیم مسلمان نامنا بکلے غلط لئے او دوئے چیو عمر سے بل اومر سے بل اپسنم لد سب اصلاح راوستو قلازہ ملتر پہ عمر سے بغا ظاہر جے کم مسلمانو عطاق دے جیدہ خبرہ کئی صحیح کئی آوات یا صحیح کئی بس وید رویزہ لے پیسے لکن وطویہ رویدن حت آخر جائی لیکن انتظار فرزی روزہ مستاس ومسکر دے پیسے لکن امار سیب کورتہ لڑاک توری رویزہ لے پیسے لکن بار راگے اذا جی کم منافق و ظاہری زائج سب زمان ارسط و پیغمبر در پیسلین اپو مابانی پیسلکو زمان در پیسلد اغتی ویزان جبریل علیہ السلام و نبی علیہ السلام تراری اور نبی علیہ السلام تے خبر ورکے انہ عمر خارو انہ عمر خررک بین الحق والباطل در اخول پیسلکو عمر سے حق و باطل کے پر اور داگین عمر سے تب قاروخ ہوئے لگی عمر پاروخ خود غیرے کی نو بی دا پیسلا وروا اپلا عمر سے پلانڈو باندی والا حد ملو بیا باہرحال ورکسی ایتون کی دعوی کی رزی دا منافقوں آودید خاندان بیا نبی علیہ السلام درالن ورکسی آغا آیات کی بحث کی خود دی ترجمه دو بوری چکا مطلب پویش علم تر ایلنگینا اللہ پیغمبر تا پرمائی ایستا ایلم ندر آغلی ندر اسیدلی پاکسانو بانییز عمون چی دی گمان کی انہم آمنو بیمان ایمان نوڑی پاکوران بانده چی تا تنازل شوی دا دی دعوی کئی دا دی وما او پا آغم ایمان لدی تورات انجیل بانده انزل من قبلی نو دعوی او گمان ادار جی پاکوران ایمان لدی او پتورات او انجیل او ارادی سے دی پیسلہ بھیا پا دے قرآن نکے او دے قرآن چی پچانا زلشے پا پیغمبر نکے یریبون او دی ارادتی ایت حاکمو الیت تاغود دا چی پیسل دی تاغود لوڈی ابن اشرب لیهودی لوڈی دعوت ایمان دا او عدالت د شیطان میں خیال امراضی خلیب اک ارادہ ہو پس نما دا الله دا قانون نه علاوه دې عزيز جرم خدای دی اراده کوله ګنا دی الله وی دی اراده دا حالانکه الله فرمایي وقد امروا ان يكفروا به دي ته حکم پرشيوي دي چې پداکتாஹو باندې په منافق انسان باندې کفر کی ددن انکار شي دخه خبره ونه کم منافق یو جوړی شوتی دي او اللہ فرمائی بل طرف تا شیطان اومل گرے ویوریدو شیطان او ارادت شیطان بیادا ایو دل لهم دا چدا منافقان دلالم دا عیدہ پا گمراہی لر اسرد حقنا نو دا دین حلویہ گمراہی بسی چھ حق حدالت شتا پیغمبر موجود جے او بیام بل طرف تا پیسے لوڑے. اور اللہ سے مزید پڑھیں منافقانو باندې رات کوي وایذا قلیل لهم ہر کل جدی ته وې لشي تعالوا الی ما انزل الله راشیعا حکم طرف ته چې الله نازل کړی پدې پیغمبر پیژناو کې قران طرف کراشه الی ما انزل الله ا حکم ما قران الله نازل و الى الرسول او پیغمبرک تراشه الله وجه په دې ته دا وی چې مونږه به کم دوی جوابي کوي رئيس رائے ک موناتکی دی به ایراس کوي تا نه پیره اس کولو استاد حکم نه مخ علی استاد فیصله نه مخاله زکري پیغمبر په حق په سری کې څه بده رشوت مشورت نه ندی وستا نه ماړل ورپسې دا بیا وښه چې کله دا کارو ددن دنه سرو ندی خو پریشان شو منا په کان ندی ندی نبی له سلام الله علیه ا نبی له سلام الله تعالی چې کې خبرې کړې دی او یاد تر نقل کړی یا خدای دې د دې ته مطالبه کوله زمون سره تاسو نه حق باندې وځو بل طرف ته جرم دی کړه زکر پیغمبر د فیصله نه روښتو فیصله کول لازم جوړ بلکې اوب ته قانون دی هیګ کورٹ یو پر فیصله پاکستان کې اعتراض چیلنج کېد لاندې جې جن سره سپریم کورٹ کې لاندې مثلنند او بیا د سره کې های کور د سنگین جرم غره او د های کور په سل بیا مخالفت کول او لاندې عدالت او کې هغه چیلنج کول د بیا جرمي په دې سزا قطو د چې کله پیغمبر سلام پر سل اوکا ابد عمر صاحب دربار کې شې یو د بیا دو بار پای باندې کاروي سنگین جرم د دې سزا ورکته دا پیغمبر ته یو طرف تک دا مسلمان اونوی نزد تمرگ بانگیسی زکن را تلچی د پیغمبر دا پیسلی توہین کو آنچه کم حیل پیسلی آنچه که دوباره نا دا حوث هنگی جو بل طرف تپاغد دیت زکن را تلچی اغم منافق و کافر ہو ظاہر مسلمان ہو و کافر نو عمر سبس مسلمان کنو وجلی مسلمان ہو کافر او بیدا سے کافر ہو چی دا پیغمبر نا پرمان نباره حل، اللہو ادی مناپکان تاقوک شکنیو طرف تے داویدی چی مصیبت و تا قررسیدو پا کیف اذا اصابت هم مصیبت سحالتو ناکار حالتو دادی چی مصیبت و تا قررسیدو بیما تاقا کاروائی بانی قدمت ایدیهم چی دادی لیسونو کڑیو دادی لیسونو حق تولیواش شیطان تولی ماللہو ادی سناکار حالتو سمجاوکا بیادی رالتا دا یحلفون بالله وقسمون یک نبی پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم موند استاد دربان بل پنه پر انسان زم اراده سوا الا احسان زمون کو احسان اراده وا چیرال تک پیسلو شی د پر مسک جوړه ټوړ شي دا زمو مطلب نو چې موند استاد مانی کو د استاد پی سلام رات کو خدای مطلب دا چې د پ مسک قوالب پیدا شي دوار ورو او احسان او توفیق اراده د توفیق چ دواړو یو بل سره مخالف نشي دواړو سره یو بل سره روغه جوړو شي زمغه اچري راځه نانو پیرامبر صلی الله علیه وسلم وته مدعا ربانی شانه لټوله وله پیرامبر صلی الله علیه نو کړ دا احسان حق په سلو حقدار ته حق ورکو په عمل مسلمان ته وی مسلمان ته په غلطه دا صحیح په سلو احسان ونه او دا توحید په دواړو په مسکه حق ته وی او حاگیرته اگر جتیه هودی حکم حقوا ندی دا باندې شانې کولې چې موږ په پیغمبر استاد مخالفت راځنه و داسې دا داخله موږ ښه سن راځه او موږ چې جوړ پیدا شي الله تعالی ورته سی بې باندې الله وايي اولائک النبی دا ظاهر قبر پیدا اولائک الذين دا اغه خلک ته یعنم اللہ ما فی قلوبهم چی اللہ دا معلوم دا چی صدری پر زلگی نه نتا منی نخدی منی ندخدی کانون منی او دی دا پیسل پدی نیتن اوڑی جستان اوڑی نیتی اوڑی دا چی دی ری شورت او در یهو جی ری شورت کم لی اللہ قاد دا دی دزون و حالت معلوم دی فآع رضانون دی بس دی پر دی دو دی نیا عراض بس دی پوشا اللہ پوشا اکتفاو کد دی وَعِزّهم أضِيتَ نَسِيَتُهُمْ چې ایمان نه لای دا منافقات او څوک واعزهم دیت پجب نه سيته کی مطلب دا د کفر نه ویرا د نفاق نه ویرا د دروغ نه ویرا د غلطو پیسون نه ویرا اېزان د مسلمانانو وای د قران او د نور کتابونو داوا دیت نه اوناسیت څنګه عجیب کتاب دی الله تعالی کتاب دا بیان اندازم بیاني چې څنګه څه ته وکوله هم بیت هو یا فی انفسهم تظلم بدی او لم بلیعدا سوینا چی رسیدون کی دا سوینا بلیغان کی ان قسم چې د دې پرځای کې مونږ دي تظلم کې ادائی حق داس بینا چه اگد ادائی پا نفس و غلق رسیدون کی کزیدون کی نو بلی وی دیتا نمیل اسلام بیان چی بات نمیل اسلام بچی بیان کو صحابو پسر باتایی مرگین استی داسی خوزیدل بند او بیان بانی چی بودی لم دنمیل اسلام علفاز بری رو گنو جی پکیم تو بانی پسنو رو گین کل پیزه گین بیان آگی چی علفاز کمی ماناخز بی اولاو چه بل په پوئی بل په پوئی ہی پوئی اغتا خاصلی بلی او دیتا او بلی او دیتا وئی جانوی پوکی چه تدہ دین بیان پہ پاگئی ترغیبنوی خدا سے نا بس اگئیو یاسی چه ہننگی انور ترہیب کی ترغیب کی ترہیب کی یہ رب خدا سے یہ رانا چه بالکل ناو میرش ترغیبنوی اصری دین تر اکت وعد وعیدی احکاماتی بجید نو بلیغ بیانتو که چیدی در اکمی فاق نصورش وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا ورپسی بیاں اگر چی مطلب ہو عام دے باندے مرد دے واسر واسر چی پیغمبر دا صدق بار را گلی شوی وما ارسلنا میر رسول اللہو امم ہیسی او پیغمبر نا لے گلی ان الله يطاع باذن الله مگر دې دا قران دې ویلې چې دا الله کو حکم دې تابع دروشي لږ ته شو خبرې نو سره مناسبت واضح دي چې پیغمبر الله دې ویلې چې د دې په سلوک او د دې منا نو تابع خلق د تراکا کی رساله دې د تاجې د تراکا کی دې اشاره کړې منافق لري په سلوک پیغمبر پیغمبر خدایته پدې پیرمبر امتیان د پیغمبر خبر د الله په حکم باندې منني دا نبی رسول الله دی داخل دي د ټول رسولانو لپاره الله تعالی قانون ذکر کچی رسول الله دیلر علی چې د الله په حکم دغه خبره مړ نه شي د منصب رسالت بیان کو نبی رسول الله منصب او دک بیان او د امت دک بیان پیغمبر دغه او امت د پیغمبر اتباع نبی رسول الله پیغامہ ورسره دې ته نشانه رااله کتاب دې سره پیغمبر ترکه دې ته په بس صرف قران او نه صرف دا الله خبر او منې ته کامیاب شي لګنن بعض پرګرو کی ځان ته اهله قران وایي نو هو وال ديال دي خدای حدیث نه انکار وي علماو چې په کتابونه لیکلي نه ته اهله قران ومنته د زمون علماء جې کتابو لیکي ايته حدیث ایزان وال شاد نه دې نو ولا بحث نه ایزان ته اهله قران وای دا مطلب چې قران غنو مو دا منکرین حدیث وايي چې دا حدیث نه منل څنګه په الله د پیغمبر اطاعت د الله تعالی اطاعت ده او د پیغمبر نه فرمانی د الله نه فرمانی دا د قران نه خبره ثابت شوه الا لاطعه با امر مگر دا چې اطاعت د پیغمبر او حکم د الله باندې ورپسې بیا الله فرمایي ګور د بیجا کار کړو یو سره غلطی کی هغه دا حالت ده په صالحي مونکو داګو دی مونکو ستنه پرماننه کوله مونکو داګو د جرم د پسې جرم الله تعالی دا خبره بیانوي چې دا ظالمان د جرم د پسې جرم کوي دی یو جرم او کول د پیغمبر عدالت چیلې شي کبل تر تلل نو کچره د جرم د نو پکړ خدای فرمای کچره دی ذنب او کوو پیغمبر فیصله ظلم پزانونو کو کا دی بیا تا تراغالو <سؤال> کو مردار شخص جدانو راغالو کو بس پیغمبر را لون ستا نا پرمانی مکلی دا نو خدا پاک داگی تدارو با پیغمبر زلوخ مات شکن نو صرف دا اللونو کو توبه ایوخ تا تراغالو کو ستا عدالت چیلنج شکلی بل زیگی نا پرمانی کلی دا او داگی دا دا چی ستا دا دربار کو دوبارا راغالو دارو کې کړه وینا پرمانه ته دې بکند په اندر بشوزل خوشاله شي اول سره راتلو باندې نا فاستغفر الله دا الله او دل ووځته اول کبر سره وته کیو لګیږي ایمان راولې زکب بخنه د بس نه قبلې کی بغیر د ایمان منافقان نو بخنه الله نه ووځته ور سره ایمان راولې او درم دا واستغفر له رسول جرم ليره صرف اول کی جرمی وکړه هغه له دربار کا دوی ایمان راولې درېن سلورم واستغفر لهم الرسول پیغمبر مولا الله نپخنوته نو چې دا سلور کړو شی الله لواجد الله التواب الرحیم دیبه الله تعالی مونته التوابا در ته وکبلونکې او رحیم دی مره وبزار لريبا نه چې دا کارونه نه پیغمبر دراغنه د دې ته طالبې <سؤال> کولې زمو سره یې کارونه وغدانه کوله موږ هغه نه کول نه الله دې جرم د پاسه جرم نه وکړ جرم چې کندهاره کوي نو هغه د کسل خبره وکړه نو دا مطلبشه ورپسې الله قانون ذکر کوي بلا رب کلایونن حتا يحكم دبانه ځان په دې کې واقعیا نه دا آیات دا ما قبل سرم لگیو دا آیات دا سدے چزان لگے کیو مستقل واقعی بارکین نازل شوی دے ویو آیات مطلب خدا نے واقعی ہم گو دے دے واقعی ہم گو ابن العوام او یو بل انساری صحابی دا دی پتی نیز دیو او د عبو مسلوان دو عبو مسلوان دو عبو اوبر او لئے غرون انا آگر قیم کی بلگی اوبر او لئے صحابو او بی کجوری مجوری او بو کولی لان دیتا ربتا ندکہ حررہ کیلتا مختلی پی حریدی اسم اشتا حررہ بنو بیازدہ تور کانی پکیدا حریدی اسم په مدینه او په مکه او د阿里 په صحاوه کې شتا په لاره کې ملګری باختل سعودي ته لیږل وي راځي چې جوړوي هغه وکول دا نه واره تناولو راکول په خوړم نه نو دواره نه ویل سنت او سنام درا نبی اسلام په سلوک په دواره په توته کې د کم په ټای مسیل ته نږدې وي نو چې نبی اسلام ته مشردار او زبير بن العوام نبي الرسول صلی الله علیه و سلم ته اسکی ازو زبرۃ العلو بخرفہ او بیا دسی کارو کچې د تکو وګ ورپن انس الی جارک بیا د څنګه اند پټلری دې ستا په سینمبر راځنه وګړه ته ورته ده نواب انصاری وته وی صلی الله علیه و سلم انکان ابن ام احمد تسره په کوز ویې ان مطلب د حاله چې د پښتنې تعبد په حق اول او نو دا استاد په دا چې کله نبی رسول الله پرم بدل شو حدیث کې راځي په تناول وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبی رسول الله سلام رحم شو شي دا پیغمبر د خدا کر طرف دی نه قدمور زول دی او پیغمبر د خدا شر نه حق ته رساله کی نبی رسول الله پر سلام نرم او ته پیدا وو چې تل حق رضا نبی رسول الله ورو رحم حق پیغمبر امه دې وبخشی کا بالکل دی دیواله میخولی ته مسال خپل حق اس پروا نه غوښته ماکه نبی عليه السلام ته دا نه وایي چې بالکل ترا واخره پوري استحق اقره پوري جوه اول و ضرورت مطابق خپل اوبو کا معیار ته ورته ته چې کلاغه الپاغي نبی عليه السلام زبير سے ته وایي اس کی از بہ سنحسل المحتا یجین الجدور اوبو بالکل جناوار واخې سارې دی نکونکي دنا راستیو کارکنه د انصاری ابن اسلام الاسلام قدس سره السلام نو الله دا ایت نازل ک فلا مربکل یؤمنو قسم ديستا پرب الله قسم ګلوها الله او تو قسم ديستا پرب ای پرمبرا لا یؤمنو ده خلق ایمان نشیرا حتی یحکم تردی جدی دا حکم جوکه خپل فیصله وکړي چې د دې اختلافه او تا په هغه کې پیسې لا کون کې جوړ کیې په مطلب اختلافي مسئلے پای کې تا پیسې لا کون کی او بیا صرف پیسې نه ثم لا یجدو فی انفسهم چې تا بیا دا نه چې تر دې دې بلار دې پیسې لمن لمن حرج بیا دی ان موږ په خلل ظلم وکړي حرجان سے تنگی مما دا ويسلم تسليما او استاف سل تسليم كي استاف سلامن نو انا مسلمانا جريش لاويداس مسلمان ني مسلمان شيكره مسلماني سداسي قرآن کوئی جتا دا پیغمبر کانون چکم دا اللہ کانون تا تبینی مختی شو پیغمبر دا اللہ خبر آگئی آغد چکم اپیسلہ ہوگا چھ آغد تتسلیم نکی نو قسم بیدیوئی خدایوئی قسم بیدی دا سلی مسلمان نشکی چھ داگی نتنگیو پاپدزلہ پا کی مخصوص نکی آو پیسلت تسلیم اگی صحیح مسلمان آگا نزان کوئی یاو فیصله د زړه نه منلی دا خو د ایمان لپاره شرط د سړی مسلمان نشي کېري چې د زړه نه نه منلی دا قسم مسلمان کېدلی نشي یاو خپل تور تسلیمول ایمان ل او یاو دانه چې عمل کیراوست دی د ایمان که یو سړی منینا اکل نه نه منځي دا فیصله غلطه دا خور دور کو نور دور کو لا د حق ته ځي تا کول پمنم د سره دا خو او یو سده منی و امال پی پاسک او گومرانی او یو سده منی و امیدیه پر منیلوکی بوج مخصوصے گرانی شو دوم را ایساوا رکی دیر گران آور دل نو تبییتا نا بوج سبببوناننی داکه سالی روجه نیسی نو پر تبییت گرانی نمید مصلاه میدی پورو بیایانوال پر تبییت باندی بوج کهیدل داگی بونانیشتی داکه تبییت اللہ پیده اکلی چې دا باندې له وګې باندې اچې نو دې تنگي یا په جنه کې یو اوږو ته ور مها مکه نه راتلوی نو طبيعت بوچې ګنانه دې عقلی بو دې چې تیار دا کوم درنه دا نو پکار راځي یا دا داسه پکار یا دا نه بس دا انسان کفر توباس نو یو خبردار په چې دا د دغه واقعې بارک نه راځي ویل <سؤال> اځوین کول پکې دا ذکر دې دا مخ کې کوم واقعې ذکر شو نو اووی نمانا اللہ اداسی چتکی ریشن پیسلمہ منی دی مومنان نا دی با علی چی تا پیسلمن جوڑ کیس تا پیسلمہ منی او بیادر پیسلین تنگی محسوس نکی نو علب ایمانی داسی ایمان میشکی ری دابلی آتن لیسر لگی دلی ہو بس ترجمہ بانی من اتس سنتا علم ند رسیدله نو دومان کوم زبا ده تم کی رازیش دوال دریمان کوم دا مطلب نشي زه یو ته غلط شنه بلاو چته کله ناګدا شوم شي او جزکه مې مان کوم نا ټول صحیحہ بازه کی غني ماني کی عالم علم مزرامل پات سم باندې یم نا چ دې ګومان ان نوچه کنانو یریدون دائره لري اي ته خاتم د چدي پېسلو لري الکه ته ته ترت ابن اشراق ته يوږي سر کش انسان درته داوود ایمان پېسلو شيطان اول لاري مکتوب کي يو خبر دي مو مسلمانانو د تیار نه کوټ په اسانه مندو عدالت او کشي چې پوجرا ما په اسلام لکه لغي مان اجازه دبس نه راو نه ده اسلام نه واه سنای د ټکو نه او دا جوړ ته د ریګو مسلمانان نه معلوم مسلمانان سره او میرو ته د خپل ایو برو بیده چکو پرو کتا بود بانده ویلید الشیطان <سؤال> ویراتنه شیطان ایو بیلهم غلالا <سؤال> بایده ایو بیلهم دا چرینه را کرا شیطان غلالا سرد حقنه وَإِذَا فِي لَوْتَ عَوَكِ جِبُوا يَنِشْهِ لَهُمْ بِيْتَ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهِ تَعَالَوْا لَا أَدْلُوكَ إِلَى مَا أَعَفُ جال نازل کړه وحلم رسول فی ان بر تراشه چې څه لهو وو را ایت المنافقین تذوین مافکان یسدوا جدی بیا اس کینت استن استلته سوینا سبودا بیا اس کول فلا صبت ف الصانه کو دبيذا پاغ ک صاب موصبت چېڪ ددي ت موصبت موصبت قتل دش هناك دماسبب حال பே قدمت جي ان چېړيڪري ولاس مدي دلا لا سور عنندگرون. سم جاو قاديا دیرال تاتا یا هلی کونا کسامون افغلل نو پغالا دیوار سر کسامون سر کسامون افغلل تاگیلیم که غالا دیبانیم که دیوار سر قیا مې درانه تا ته یحلفها کسمنا خلال بالله الرحمن دي ان اردنا فليخبر كسمنا خلال ان اردنا جن غير اذننا ڪري پس علي و يوم ما ستا احسان المغري احسان تولد دوال جګړه کوي کو او ضمانه تادبي کرا واستو دوه مسجد پر د جوړ نديرند اللہ حقیقت بلشان دے پیغمبر تو اللہ فکار رکی اللہ درمائی اولائک اللہین دا تسان دی یا علم اللہمان کی قلوبیم یا ما آغا شبر یا غلق قرآن او آغن فاک کی قلوبیم کی پزرون دے کے دے فآغر مان پیغمبر اللہ تفیر خیرت کی بولی او بعد می تا منسوخ دي جهاد کوي هو منافق با پرامرسلام ځکه نه پټلو دي د کافر چبیا پرامرسلام می کدي ځکه کلمو نبي بخل محمد عليه السلام خپل ملګري کوي ودایو سیاست یو طریقې کارونه رسول سیاست داو چې از نبي خلکو محمد عليه السلام خپل ملګري کوي دي بځکه نه پټلو نه دا نبي منافق کتل جائز فَعَارِ رَيْهُمِ اَنَا دُوَذِينَ وَاِذْهُمْ اَوْنَسِيَتْ وَدِيْتَ وَقُلَّهُمْ اَوْا فی آنکو سیم پا د دنب سند دے که قولم بلیعا قولم بلیعا وینا اثر کونکی وما ارسل اللہ ویمیدی نگلی مر رسول پیانبران اللہ لیوکا بی امن اللہ مدرداج تابیداری اکریشی بی امن اللہ پا حکم دا تعالی سراتا بیداری اکریشی پٹو لکاروں پی کدنیای پیس لیلی او کدینی پیس لیلی ولو انهم ما فرمي ولو انهم تجري جنابه المنافقان الا لعموا وكذبوا الظلم والظلم ان قلبا 37 جاؤو کا دیلا تا تاو ایمانی رو لے وستعفر اللہ بخن او تیو دلانت منافقت او دلات پیسل وستعفر لہم رسول وستعفر او بخن او تیو لہم دید پارا ار رسولو پیغمبر لوجد اللہ نویگنن دیبا مونت والا لہا توابا نو بگبلہم کے رحیم آزیات میرا انه داسونه کیږي چې په سلام ده نه اسلام نو دومره نه دي چې سلام ایو من اولادیم سلمانا ندی ایبانینا روئے حتی ایو حقی مبتر دی چی دیتا پیسلکون کے جوڑ کی مخابر ادا چی دیتا پیسلکون کے جوڑ کی نکدیی نہیں جوڑی تیرمبر پیسلکون کے جوڑ وہ مطلب داری چی دیتا پیسلکون کے جوڑ کی پیسلکون بلندو ادوی ممانا فَلَا اَلَّا وَيْقَسَمْتَهَا جَتْمِشْتَا واللہ قسمت حاجت مشتا و سرت دین و ربک انه اذا قسم پر ابستابنده محمد علیہ السلام لا یؤمنون دین ما نرول ایمان نرلی ایمان ندرول حتا یحکمو ثلاثه انکه جوړ کې پیما په اسلامي مسلو کې شجر بينهم شجر بينهم چې اختلاف شي کما بين دريكي ثم لا یجدو ثم لا یجدو بیاقوم مخصوص نکیفی انخوزی امتزو نخفلوکی حرا جنس تنگی دے پیسا لکی ممدہ پیسا لینا پاویتای پی عمارا چتا کردہ ویوسلیمو تسلیمو دی تسلیم کی پیسا لینا را تابدار شده پیسا لی تسلیم آپ تابدار دوسرا پیسا لیو منی بسنا یاو اللہ وزیمی آخریم یادن قوت البتیمی رحمی کریم اللهم سباع پر اوراتنا نسیک یاللا خیر برکاتنا نسیک یاللا شتنیدلتا کو یاللا چھ دین من اللہ و عمل کی راہ جن بچوں یان نارام قران باندې هم سي کوي کي الله راضي شي كله راضا نه سي وګورسي